بسم الله الرحمن الرحیم اصول حدیث کا موضوع دو حصول حدیث موضوع صدی ہے موضوع دو علم دیتا ہوئی چپا دو علم کی داغین بحث او داغین سا بیان او داغین سا مسائل بیانے گی وی علم اصول حدیث کا موضوع حدیث ہے دو علم اصول حدیث موضوع حدیث تے وسوی حدیث صلی و حدیث کی تعریف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم و کرام رضوان الله عنہم اجمعین و تابعین رحمت الله تعالی علیہم کہ قول و و تقریر کو حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلام د صحابه کرام او د تابعین و کول کول و وی ویناتا فعل و وی کارتا او تقریر دي تا وي چې نبی علیہ السلام موجود او چا کولو ناغی ذلی دي خو مناکری ندي دي یته د پیغمبر حدیث وای سو خبرش وی یو حدیث ای فرمایلی یا غی او کار کولو صحابه او لذلی یا یو مسلمان یو کار کولو نبی علیہ السلام لځهونه نه کړي نو ځکه پیغمبر چې په سچ په تاسو وغوینم دین یا مې دا ام بیا ولې شان وی په چې دې ته وایي تقریر النبی صلی الله علیه و آله وسلم دي ته حدیث وی او کبي اسکو خبر و اثر به كته هه قل ذي تخبر معي او اثر برتوي نو غره د حديث د پارادري نمونه شول د حديث تعریف سده د الله د حبیب د صحابه او د تابعين او قول فعل او تقريب تقرير باندې پوي شوي باي اه تقرير سه توي اه باي غي باندې خابوش پات شيوي دي توي تقرير النبي صلى الله عليه واله و آله و وصلى الله تعالى على خير الخلق محمد عليه وآله واصحابه